Parxet està elaborant un projecte que permeti aprofitar les instal·lacions del celler per ubicar un museu del Cava. L'objectiu és convertir el celler en un punt de visita recorrent per qualsevol persona que passi per Tiana. Per la seva part, l'Ajuntament ho veu amb bons ulls, tot i que l'alcaldesa de Tiana, Esther Pujol, ha afirmat que encara estan en fase de converses. Aquesta proposta passa perquè els futurs visitants puguin conèixer els diferents estris que es fan servir en l'elaboració del Cava i molt especialment en aprofitar la singularitat d'aquesta Cava que data del 1920. Alhora també servirà per fer altre els actius de la vila i així dinamitza el turisme i la promoció econòmica local. En aquest sentit, el gerent de Parxet Josep Puig ha manifestat que es tracta d'aprofitar les sinergies entre la marca i el poble. Aquí diam tenim una de les caves més antigues de Catalunya i per tant, eh, és una pena que, que no pugui tenir aquesta utilitat eh, turística pel bé del poble, i també no ens en diguem, doncs, però també pel bé de la marca de Parxet, perquè si més gent ve veure una cava, doncs, també es volar la marca, evidentment. Una mica amb aquest esperit que es fa, no? que hi ha una sinergia, poble i marca, i que tothom hi surti guanyant. Per aquest motiu, Cabas Perxet ha sol·licitat a l'Ajuntament el seu ajut per muntar el circuit de visites i adequar les infraestructures del celler. Concretament, es tracta que el Consistori aporti recursos per millorar l'accés al celler, especialment a la baixada de la cava des de la pròpia vinya que existeix a Parxet. Una altra qüestió que s'ha demanat és que l'Ajuntament es pugui fer càrrec de la persona que porti el manteniment i la dinamització de les visites. Segons Josep Puig, aquesta inversió pot ser totalment amortitzable, tenint com a referència l'activitat d'altres cellers que han implementat aquests museus. Puig també ha assenyalat que amb aquesta iniciativa l'Ajuntament podrà fer bandera del Museu Parxet com un atractiu més del poble. Per la seva banda, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha confirmat que ha existit un contacte amb el propietari del celler, però també ha matisat que aquesta iniciativa s'ha d'analitzar amb més profunditat. Si serà un museu o no serà un museu, etc això encara està per parlar, perquè hem de veure bé com faríem tot l'ús dels espais, però també, sobretot, se'ls ha de dotar d'un contingut que sigui dient amb les necessitats, no solament dels cellers de Tiana, sinó també amb les necessitats del nostre comerç i dels nostres veïns i veïnes, perquè és obvi de que s'ha de vincular les tres bases per una banda s'ha de vincular al que és el suport municipal, per altra banda s'ha de vincular a l'ADO de l'Ella amb els tres de Tiana i per altra banda s'ha de vincular com una bona oportunitat dels nostres comerços. Finalment, Josep Puig ha reivindicat la cultura del vi com una arrel pròpia del nostre país, de la nostra cultura i del nostre poble des de l'època dels romans. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Radio Tiana.